Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya' wa sayyidil mursalin amma ba'd. İhtima keşəndə Sənətlərdən biridir ki, Rabb Mustəd müstədiracim bi ni'amillahi wa huwa la Ola bilsin ki insan Allah subhanahu wa taala qərq olsun. Allah subhanahu wa taala öz nemətləri ona versin.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 Hədiyə və rəbbə ləftunun və hu la ya'lam ki insan başqalarının tərifini eşitsin və elə zənn eləsin ki bu dünyadakən Allah sübhanahu və təala olan mövcudisidir amma həqiqətən də həqiqətdə o tərifin içində insanı görsüyən olsun. Demək, sonra şərh gətirir ki və ağzından nəsr vurur almə iktibarla bu dünya məacerəhə fa əsəruh aləl axira və insanlar içərisində Aldalış içərisində olan insanların içərisində əmqisi də dünyanı deyir, ahirətdən üstün tutan insanlardır. Hətta yaqoğlu və aduhun, hətta bunların bəzləri ki, dünya nəqdir? Ahirət deyir, nisiy nisiyyədir və nəqd nisiyyəm aldan daha xeyirlidir. Və gətirir ki, ləzzət o dünyədir, müteyyəqinə dünyada datdığımız ləzzətlər yəqindir. Ahirətin ləzzətləri isə Elə bir şey yoxdur, o dünyaya heç kim qeyb gəlməyib və deyil, mən de deyil, və yəqin yəqinə görə, deyil, vaxt deyil, nəqdə görə nəqdə görə nəqdə görə əldən çıxarda bilmərəm, yəqinə görə şəhqi buraxa bilmərəm. Və hədə min ağzə mütəlbiz Bu, deyil, insanın, şeytanın insanı aldırtması üçün istifadə elədiyi ən böyük fiilələrdən biridir. Darbun, belə insanlar. Belə اَنْ اَمَنَا أَحَدُهُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالِقَائِهِ وَجَجَائِهِ Əgər Allah'a və ahirət gününə diriləcəyini, haqqı hesab gününə inanarsa, inananlardandırsa, əgər bu sözləri ifadə edir insan, وَهُوَ مِنْ اَعْزُمُ النَّاسِ حَسْرَتَ və o insan ən böyük köşğən olan insanlardan olacaq. Aydın, qardaşlar. Yox, əgər bu insan inanmayan bu sözləri deyirsə, Baş əslanda birinci məsələni kökündən başlayırsaq, ən birinci başlanılsa Allah Subhanahu iman gətirməkdən. Əyni qardaşlar, əgər o insan şək varsa o insana çəşdir. Demək o insan Allah Subhanahu-tan şək gedir. Allah Subhanahu-nın şək edən də bir növ Allah Subhanahu-nın özünə şək edən şəxsdir. Belə insanı dəvət edəndə ən birinci başlayarsa Allah Subhanahu-taala Allah subhanahu başa salmaq da Məsələn, insan üçün misallar çəkirsə, kainat məsələləri Məsələn, yəni, insan qabağındakı insana görə ona misallar çəkirir Məsələn, misal çəkilib Tutaq, bir gündə neçə saat var? 24 saat Hı. Yəni, belə bir misal var ki, baxa baxarsan, bax var Baxmazsan, o var, Hı. dağ var Yəni, əgər bəlli bir nizam, intizam sistem varsa, demək bunu idarə edən var Elə deyil, qardaş da. Yəni, məktəb özü olsun, görürsən məktəb neçədə başlayır? Ta səhər saat 8-də başlayır, 2-yə cəhəm, sonra günün artı siməyə gəlir, o da bəhli bir vaxt acar. Yəni, burada müeyyyən nizamın tətbiq olunması var, ona da edir ki, orada müdüriyyət var, orada iş gelir, o nəzarət olunur, yəni üz başına deyil. Həmçinin Allah spontan yaratdırıqlarına baxanda bir gündə 24 saat var, elə bir gündə 25 saat olsun da nə olunur? Ta dünya milyard illərdən bu tərəfə, nə bilək ki, Elə gün neçə saatdir, 24 saatdir və yaxud məsələn yer öz oxa ətrafında, yox yer məsələn günəşin ətrafında 365 gün neçə dəqiqə ilə neçə saniyə səfırlanır və o saniyələr əskildiyinə görür gəlir 4-dən 1 fevral ayın 23 günlə düşür və, və, və, və, və görürsən ki neçə illərdir o saniyələrdən bircə saniyə dəsqiq olunur Yada artmır Bir dəli fevral 5 ildən bir gəlsin düşündə Düşmür Yəni Allah subhanta olanı Kainata baxanda, belə şeylərə baxanda Görsən ki, hər şey nizam, intisamla işləyir Əgər bunların rəbdə olmasaydı, başlısı olmasaydı Aləm qarşardı Bir-birinlə Və yaxud insan özlə baxanda Allah subhanta bir ayda deyir ki Sizin bir özünüzdə bizim ayitləriniz çat Amma siz deyib onu görünüz İnsanda hansı tərəflər baxsan insana görürsən ki, əlhamdülillah 2 dən göz qabandır, burun burdadır, ağız burdadır. Hamsa Allah Subhanahu va taala necə lazımdır yerləşdirir yəni. Əgər insanda isə qədər fazlısı üzü artıq olsaydı və ya hansısa üzü əskik olsaydı, bu insanda böyük fəsatlar törədərdi. Məsələn üç dən qara giyər olsaydı və ya 1 dən olsaydı və ya qara giyər biraz böyük olsaydı balaca olsaydı və ya ürək biraz Sonra deyil, sağa meydələsə insanda həddən artı problemlər çıxardır. Və insanda məsələn, öt kisəsi olmasa idi, insanda zəhərlənmə prosesi tez gələrdi. Amma spantanı yığır, saxlayır orada öz hikməti ilə. Və yəni, deməyim, odur ki, insan orqanizmasına baxanda Rəbbini tamtağın amillər çoxdur. Hətta baxırsa, adib yəni qarışqa, Onun da içində nizam-intisam var Hı. Dənizlərdəki balıqlar onun da insan nizam-intisam var yə. Əgər bir şeylər öz-özünə olsaydı Heç vaxt Yəni, öz-özünə olmaz yəni. Adi bir dəniz spiçika çöpü, öz-özünə ola bilər Ola bilməz demək, spiçika çöpü varsa Onun zavadı da var, nə bilim Onun böyük haqqı var Əgər bir dəniz spiçika çöpün insan qəbul edəmirsə, öz-özünə deyil Necə ola bilərse, ola bilər ki Bu qədər böyük kainat Varlıqlar öz-özünə əmələ gəlsin, özdəki qısırsız. Sonra, demək, biz belə bir şəkildə qabağındakı insanın başı salandan sonra, ki, heç bir şey öz-özünə olunur, əgər bir şey varsa, onu yaradan da var, anda o insan sənə qayda bir dənk Ki, Allah s.q. Allah, kim yaradır? Ümmiyyətlə, ya, bu sualı biz soruşmuruq və inşallah, Əlhəmdir, ehtiyac yoxdur. Prost soruşanlara cavab olaraq, eğer elə bir şey soruşsalar, yəni elə həmdir, İslamda elə bir şey yoxdur ki, ona cavab olmaz. Elə bir şey yoxdur ki, orada insana, ürəyin rahat edəcək şəkildə cavab olmaz. Ola bilsin, kimsə, kiməsə cavab verər, ya elminin azlığına, və ya qarşı tərəfin, özün fəhminin zəifləyindən, o insana cavab qaranına qala bilər, və tam elə bir şey, o cavab onu, iqna eləməyə bilər qənaətləndirməyə bilər o da ki, o özünün zəifliyindən bu suala gələndə, bu sualın cavabına gələndə bu sualın cavabı əgər həmin adam belə bir sual soruşsa şək yoxdur, yəni belə bir insan Quran və sünnədən yəni, dəlil istəmir Quran sünnədən dəlil istəsəyidir əgər yəni ki, məsələnin tez yəni, bağlama olardı yəni o insana misal gətirisən yəni, yəni deyirsən ki, ona əgər bizim min illərlə ömrimiz olsa Allah s.ə.q. uzun bir ömür versə və biz eyni masa arxasında stov arxasında əyləşsək və sən bu salı mənə versən mən bunu sənə versən, bunun axırı yoxdur yəni əgər, əstəbhürlər sən disən ki, Allah s.ə.q. kim yaradı mən sənə öz ağrını sənə disən ki, kimsə yaradı onda yenə o məsələnin çinə başqa sual çıxacaq ələ deyil onda deyəcəksən ki, onu kim yaradı elə-elə gedəcək bu bunun axırı var Hə? Yoxdur. Amma ağıl qəbul edir ki, haradasa qeyb diyanmalıdır bu. Hə? Ağıl, yəni ki, qəbul edir ki, axı, bu qeyb haradasa bir yer Ona deyirsən ki, o diyanacağı dayanaca yer Allah subhanətə aladır. Aydınlə qardaşlar. O, sənin ağzının dayanacağı yer Allah subhanətə aladır. Ona görə də bu suallar soruşmadan o dayandığı növdəni gətir qoy qabağa. Dabizlə deyir təhlində, getmə. Yaxşı, əgər o insan belə etsin, ki, hər bir şeyin sonu var, o insan onda Qadib sənə deyəcək ki, Qadib sənə daha doğrusu deyə bilər ki, əgər ağzına gəlsə, deyə bilər ki, şey, onda cəminləsin, cəminləmin də sonu var. Yəni sən, sən deyəcək ki, sən dimirsən ki, ya, hər bir şeyin sonu var, ağıl, Axı, qəbul edir ki, hər bir şeyin sonu olmalıdır Onda heç ənnət cəhənnəmin də sonu var Əvvədd deyil O, insana necə cavab verəyə var? Kim cavab verəyə? Hə? Yo, deyəcəksən, sonu yoxdur, deyəcək bəs Deyəcəksən ki, bir yaq mənə deyəcəksən ki, hər şeyin sonu var Deyə bilər, deyəm, vəldir Hə? ya insan deyilir ki, qısa olaraq, Allah s.ə.v. cəhəlləm barəsində həmşə deyir ki, orada ağılın dərk edə bilmədiyi şeylər var. Və ağılın dərk edə bilmədiyi, gözlərini görmədiyi, qulaqları işləmədiyi, ağılını dərk edə bilmədiyi şeylər var. Və ağılın dərk edə bilmədiyi şeylərdən bir dənədir. Sonsuzluq. Yəni, onu Allah s.ə.qədən sənəcəkdir, sən başa düşən şey deyil. Sonra, həmin insan, ya yəni bu, elə bir şey insan inancının kökləridir. Əgər insandan bu suallar çıxırsa, əgər insan inşallah iman əhidlisə və imanın zəifliyindən dolayı belə bir təbirlər çıxırsa, onun elə bir dərmə başqadır, əgər yox başqa şeylərdən dolayı çıxırsa, onun məhz yəni, üslub belədir.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 Asusun içində o şey var ki Amma sən olaq görürsən Veya havanın içində o qədər şeylər var ki Sən görürsən Radyo dalgalar, ya nələr, nələr, nələr Sən olaq görürsən Görmürsən, adə bir məsələn CD, böyle bir baxırsan məsələn Heç bir şey görmürsən Orada məsələn o qədər kinollar var ki O qədər məsələn Quranlar var ki O qədər səslər var ki Sən baxanda görürsən Yəni bunu uyğun çox misallar çəkm Sonra üçüncü Ələr görsənseydir Ələr görsənseydir Artıq dünyanın imtihan olmasından Elə bir, bir məqsəd fayda qalmaz Elə bir sən, imtihana girsən Tüm sualların cavabını da gətirir, qoyurlar ki Alırlar, göçürsürər nə oldu? Belə imtihan olur, imtihan olur. Artıq imtihanının elə bir ki İçmətindən heç bir şey qalm. bir şey qalm. Səndə yəni ki Sonra gəlir Allah sifatı ilə möminəlik sifəti barəsində buyurur ki, möminlər qeybə inanmalıdır. Yəni qəlbi inanmaq da möminlərin Rəbblərinə olan səmimiyyətindəndir, möminlərin Rəbblərinə olan sədaqətindən. Ki ayə məsəl adi məsəl qardaşlar arasından kimsə gəlib ki, bir qardaşla filan bir yerdə, məsələn, cənazər var filan yerdə, bilən iş var, filan yerdə nəsə var artıq sən ona görməsən də sən ona inanırsan amma cahillər hətta bir-birilərinə görsən ki, inanmı da veriyası olmadığı kimi öz rəblərinə də inanırlar nə gəlib bəziləri bir söz gəndir o qədə inanırlar, şəhər şübhə içərisində inanırlar həmçini Allah Subhanət Ağlanın Allah Subhanət Ağlanın dediklərinə də Elə Sonra gəlib varlə misallar Ən böyük misallardan bir də Tarifdə Misal aleyhissalamın önləri Sonra gəlib Allah subhantallahu Məsələn, hər il gözümüzün qabağında Bizdən qaq-qaq zəif olan Bitkiləri gözümüzün qabağında Nə qədər olur ki Qışda doğurur, tam ölür Amma yay gələndə nə olur? Gələn, yəni, Allah üsvası acıya gəlir. İnsanlar öləndən sonra olanın tezdən həyata gəlməsi də belədir. Amma görsən ki, çox insanlar... Bundan əbiyyət tam var. Həmçinin, insanın ahirətinə dəlil, ən böyük dəlillərdən biri insanın özünün olmasıdır. Əgər insan varsa, onun ahirəti də var. Əgər sən bu dünyada yaşayırsansa, 60 il, 70 il, 40 il, 50 il, ne sən də var. Əgər axirətin olmasa sən bu dünyadan yaya gəlmir. Deməli qarşılığı var ki, insan bu dünyada yaşayır. Yoxsa Allah subhana və təala-ya yəni, lanətlənasın sən. Artıq belə bir yəni o həçal öz ağzına götürəndə artıq razı qalsan, yer oksigen udursa deməli sənin axırın var ki, Allah subhana və təala səni saxlayır. Məsələn ustağdır. Kullar saxlayırlar. Sıraza hökum verirlər. Hə? Yor, hökum vermirlər də, saxlayırlar bir gün, iki gün, üç gün, on gün, bir ay hətta məhkəm oluna qədər. Məhkəm olandan sonra o insan barisində hökum verir. Həmçində insan məhkəməsi qiyamət üçün qızılacaq və qəbirə girənəcəndə insana o məsələ barisində öhlət verir. Sonra şəhq qayıdır bir akçı məsələyə Və qavlə hədəl qail Deyir bu insanın sözü Ən nəqdə xeyrun minə nisiyə deyir Nisiyədən xeyirlidir bunun cavabı deyir Əgər nəqd ticaret nə Nisiyə ticaret Eyni gədirəcəksəsə Şəhq yox yalnız xeyr deyir Şəhq yox xeyirlidir Amma deyir Fəkeyfəd dünyə Amma deyəcəm, aralarında həddən artıq böyük fərq olarsa, nəqdin, məsələn, nəqdin sən qazansan bir manad, e, nəqd qazansan bir manad, qazansan milyon marad. Aralarında böyük bir fərq olarsa, hərbəttə ki, nəqdin ticaret daha ən bir işidir. Və aftalik fəyyə xeyr, fəkeyfət dünyə kullihə min əvvəlihə ilə əxiriə, kə nəfəsin vahidəsi min Və necə ola bilər ki, də deyil, dünyadır ta yaradan, yara, əvvəl yaradılandan, ta dağlarına qədər dünyanın hamısını yıxsan bir yerə, bütün ömrün yıxsan, yıxsan bir yerə, ahirətin yanında deyil, ahirət nəfəslərindən bir nəfəs görə deyil. Necə ki, Peyğəmbər s.a.v. bir hədisdə buyurur, dünyanın ahirətə misanı deyil, sizdən birinin deyil, çaya barmağını salıb çıxartmasına bəzəl. De, yerdə qalan, deyir, ahirət, deyir, insanın barmağında qalan önəmli isə dünyadır. Və belə bir nəqzə, belə bir nisiyə deyik dəyişmək, nədir? Doğrudan, deyir, axmaqlıdır. Və həmçinin səliflərin bir misalı var, dünya həyatı ilə, ahirət həyatı ilə misalı, dünyadadır insanın tapdığı ən böyük ləzzət, İstəyir musiqi olsun, istəyir qadın olsun, istəyir maşın olsun, istəyir villi olsun, istəyir şan-şöhrət olsun. İndi hər insana görə bir-bir ləzzət var. İstəyir hissi olsun, istəyir mənəbə olsun, dünyada saxtıqan ən böyük ləzzət ahirət neymətlərinin yanında dənizlərdən bir damla belə deyil. Və yaxud dünyada saxtıqan ən şiddətli əzab, o da həmçinin, istəyir hissi olsun, istəyir mənəbə olsun, Allah s.əzabının yanında dənizlərdən Bir damla belə deyil Yəni, ahirət, belə ki, şəhq Dünya ahirətin yanında Dünya nəfəslərindən nəfəs, Ahirətin nəfəslərindən bir nəfəs belə deyil Və həmçinin Bir nəfəs belə olmamağına baxmayaraq Hələ gör, sənin ömrün Dünyanın içində Dünya nəfəslərindən bir nəfəs belə deyil yəni, Dünyanın yaradılma tarixində Baxanda belə götürəndə Məsələn, milyard illər yaşı var O milyard illərin içində Sənə ömrün 60-70 il, ildir Ya yəni, səh ömrü ora tutuşduranda sənin ömrün elə bir ki dünyanın yanında bir nəfəs verir. Dünya özü də axirətin yanında bir nəfəs verir. <coughs> sonra Sonra gəlir ki, Şeyx gətirir ki, ikinci bir şübhəsini gətirir. Vəliyyət mə'lumun təyəqənə li məşkukun fiha və həmin insanların gətirdiyi şübhələrdən və ya qəlqərində olan xəstəlikdən dolayı çar sözlərdən biri də odur ki, yəqinidir, şəkkə görə buraxmaram deyir. Yəni soğan olsun, nağ olsun və bu da inşallah baş versin, gələndirsiniz. Allahumma